4. Злодій і жебрак Рухливе місто УБЛІЕТ невідступний проспект, сонячний ранок, полювання на спогади. Тутешні вулиці перемішуються і змінюються мірою того, як крокуючі платформи доєднуються до потоку міста або відстають від нього. Але невідступний проспект, незважаючи ні на що, завжди повертається на місце. Його прикрашають вишневі дерева. А вулиці та провулки ведуть до лабіринту, де ховаються таємниці. Наприклад, кремнички одноденки які торгують іграшками часів королівства, старовинними бляшаними роботами із землі, мертвими каменями з оку, що впали з неба. Або невидимі двері, які відчиняються, тільки якщо назвати правильне слово, з'їсти відповідну їжу напередодні чи бути закоханим. Дякую, крик Чеміелі, що затягнув мене до пекла. Я дивлюся на неї поверх блакитних окулярів і усміхаюся. Вона, вочевидь, страждає від гравітації і рухається, немов стара, поки ми у статусі тимчасових громадян їй довелося вимкнути всі апгрейди. Я побував у небагатьох місцях, які б нагадували пекло менше, ніж Глибоке Глибока небо над рівниною Елада, хмари білих планерів, які чіпляються довжелезними крилами за розріджене марсіанське повітря. Вишукані високі будинки нагадують париж прекрасної епохи, але без обмежень земного тяжіння. Крізь червоні кам'яні шпилі, Крити переходи та балкони. По стінах будівель, перестрибуючи з даху на дах, стрімко повзують павукеби. Неподалік від запиленого кварталу, де рудим плащем у повітрі висить хмара, яку здіймають ноги міста, розташований сяючий купол колонії зоку. Якщо зупинитися і прислухатися, можна відчути ледпомітне колихання, нагадування, що місто мандрує на спинах титанів. «Пекло», – кажу я, – «це місце, де збираються всі цікаві люди». Мілі примружується. Раніше, у бобовому стеблі, вона мала знуджений вигляд людини з дежавю, з якого я зрозумів, що вона завантажила вірт і тренується. Ми тут не для того, щоб пам'ятками милуватися. Загалі-то, саме для цього. Десь тут захований наступний асоціативний спогад, і тепер треба його відшукати. Підморгую я. Це займе деякий час, тож не відставай. Принаймні, відновилася моя м'язова пам'ять, і я випереджаю її, перейшовши на притаманні марсіанам низькі ковзанярські стрибки Джона Картера. Поки мене не було, мода в облієті геть змінилася. Тепер тут мало хто носить непоказні білі сорочки та штани, створені за мотивами колишнього однострою революціонерів. Натомість став популярним фасон королівства зі шклярками, капелюхами, пишними сукнями, а також абстрактні витвори з розумної матерії зоку. Хоча мода зоку – це більшою мірою не про одяг, а про геометрію. Майже ніхто не ховається за екраном повної приватності. Це проспект. Тут заведено хизуватися. Єдиною константою, безумовно, залишаються годинники усіх форм і конфігурацій – на браслетах, пряжках, на мистах і перснях. Вони вимірюють час. Шляхетний час. Час перебування в людському тілі. Час, який треба заробити непосильною працею в тілі смиренного. Я відчуваю, що мені треба пригальмувати інстинкти кишенькового злодія. Я зупиняюся на агорі революції та чекаю на мілі. Посеред площі стоїть один із монументів революції. Невисока брила вулканічного каменю оброблена смиренними. На ній мікроскопічним шрифтом викарбувані імена мільярдів гоголів, привезених на Марс із Землі. Навколо монументів виграють маленькі фонтани. Я пригадую, що раніше частенько тут бував. Але ким я був? І чим займався? Марсіанське вино пробудило спогади, однак не надало їм структури. Просто розхлюпало їх по мозку, як бризки фарби. Щось про дівчину на ім'я Раймонда і якісь тібірменіль. Мабуть, мієлі права. Не варто сліпо спиратися на колишнього я в очікуванні магічних откровень, куди рухатися далі. Краще підійти до справи більш систематично. Я маю віддати борг як їй, так і її та наймачеві. Тож, що раніше я все з'ясую, то буде краще. Я сідаю на ковану лавку на граю агори неподалік від межі публічної сфери. Ублієт суспільство тотальної приватності. Винятком є агори. Тут заведено відкритися перед публікою. Переходячи з проспекту до Агори, люди інстинктивно змінюють поведінку, випростовують спини, рухаються з надмірною обережністю і вітають один одного короткими кивками. Все, що тут трапляється, усі пам'ятатимуть і матимуть доступ до спогадів. Це місця публічних дискусій та демократії, де ви можете спробувати вплинути на голос в систему електронного народовладдя Ублієта. А ще корисний інструмент для криптоархітекторів, бо відкриті публічні дані дозволяють спрямовувати еволюцію міста. Звідки я все це знаю? Я міг отримати відомості з витягу екзопам'яті, що йшов у комплекті разом із тимчасовим громадянством і годинником, купленим Мієлі. Але ні. Я не кліпав, тобто не фокусувався свідомо на запиті про отримання інформації з колективної бази даних міста. Це означає, що раніше я був громадянином Облієта, принаймні якийсь час. А отже, у мене був годинник, а разом із ним екзопам'ять, репозиторій думок і мрій, де зберігається ваше «Я», поки ви перемикаєтеся між шляхетним і смиренним буттям. Мабуть, мені варто шукати саме його, годинник людини, якою я був раніше. Я прокручую цю думку в голові. Вона чомусь здається занадто простою, геть елегантною, дуже крихкою. Невже колишній я так би вчинив? Зберіг спогади в екзопам'яті громадянина Ублієта? Прикро визнавати, але я й гадки про це не маю. Відчувши потребу зробити бодай щось, аби знову стати собою, я підвожусь і починаю проходжуватися вздовж краю агори, доки зустрічаю вродливу дівчину. Вона сидить на лавці біля громадського фабрикатора і взиваються у щойно надруковані ролики-квади з великими смарт-колесами. Вона вдягнена у білий топ і шорти. Її голі ноги, довгі та ідеальні, блищать немов вилиті із золота. «Привіт!» – кажу я чарівно сміхаючись. «Я шукаю бібліотеку революції, але, здається, тут немає жодної мапи. Може, мені пощастить і ви підкажете дорогу?» Ледь глянувши на мене, вона морщить свого засмаглого носика і вмить зникає під сірою заглушкою геволоту, а тоді й зовсім розчиняється маревом, від'їхавши далі по проспекту. «Схоже, ти таки милуєшся краєвидами», – каже Мієлі. Двадцять років тому вона б мені усміхнулася. Біля гори не думаю. А ще ти профукав обмін геволотами. Треба було цю незграбну спробу контакту зробити у приватному режимі. Ти точно місцевий? Хтось добре виконав домашнє завдання. А ти думав, відповідає вона. Так і є. Вона прогнала вірти та симуляції, надіслала раб розуму відкопати в публічній екзопам'яті усе, що дозволяє тимчасовий геволот. Інформації надиво мало. Якщо ти справді тут мешкав протягом останніх двох десятиліть, то мав би геть іншу зовнішність або ніколи не відвідував агори чи публічні події. Вона затримує на мені погляд. На її лобі блищить піт. Але якщо ти сфабрикував цей спогад, і це спроба втечі, то начувайся. Наслідки тобі не сподобаються. Я знову сідаю на лавку і вдивляюся в Агору. Мілі сідає поруч у явно незручній позі, неприродно випроставши спину. Вона страждає від сили тяжіння, але радше помре, ніж зізнається у цьому. Це не спроба втечі, кажу я. Я заборгував тобі. Навколо все-таки знайоме. Ми справді там, де треба. Однак я не знаю, що робити далі. Мені нічого не відомо про цей тібермініль, І не дивно Тут нашаровані таємниці на таємницях. Я усміхаюся. Упевнений, що колишній я потішається з нас. Правду кажучи, він може виявитися хитрішим за нас обох. Взагалі-то, каже Мієлі, колишнього тебе опіймали. Туше. Я впорскую трохи часу з мого тимчасового годинника маленький срібний диск із прозорим ремінцем. Стрілка завташки з волосину зміщується на міліметр. У фабрикатор поруч із лавкою. Він виплюве сонцезахисні окуляри. Я передаю їх Мієлі. «На, приміряй». «Навіщо?» «Щоб приховати твій очменілий погляд. Ця планета однозначно не твоє». Вона хмуриться, але окуляри вдягає, повільно. Вони підкреслюють її шрам. «А знаєш, – продовжує Мілі, – спочатку я планувала притримати тебе у стазісі на пергонен, спуститися сюди, зібрати сенсорні дані та згодувати їх твоєму мозкові, аж поки з'являться спогади. Але ти маєш рацію. Мені не до ці місце». Забагато шуму, забагато простору, забагато всього. Вона схиляється на спинку лавки, розводить руки і підгинає ноги в позі лотоса. Принаймні сонце тут тепле. І тут я помічаю босонового хлопчика років п'яти, який махає мені рукою з протилежного боку агори. У нього знайоме обличчя. Знаєш, коли сі закінчиться, я його вб'ю, – каже Мілі, звертаючись до перганан, посміхаючись злодієві. Без попередніх тортур? Питає корабель. Ти розм'якла. Корабель перебуває на високій орбіті, і їхній нейтринозв'язок, надійно прихований від параїдально техношукачів облієта, дає можливість підтримувати спілкування тільки на базовому рівні. Ще однією причиною для роздратування, крім зовсім нестерпної постійної ваги, є настирлива відмова об'єктів зависати у повітрі, коли їх відпускають. Малої сорому від установлених апгрейдів соборності, а тут ще й ганебна потреба на них покладатися. Однак секретність – важливий параметр місії. Тому вона під запоною тимчасового гевелоту, який їм надав чорнопанцерний митник, смирений у бубовому стеблі, заборонено привезення нанотехнологій, квантехнологій, технологій соборності, пристроїв запису та зберігання базової свідомості тощо, страждає у стелс-режимі без метакортексу, квант кісток, квантоматів і всього іншого. Є щось у публічній екзопам'яті? – питає Мілі. Може, якісь спогади про нашого таємничого персонажа? Ні, відповідає Пергонен. Гоголі прочесали, як за пам'ять, але не знайшли згадок ані про тібермініль, ані про Фламбера. На твоєму місці я би пристимулювала нашого хлопця наполегливіше відпрацьовувати своє звільнення. Мілі зітхає. Це не те, що я хотіла почути. Єдина втіха – штучне сонячне світло від яскравої точки в небі, що колись була Фобосом. Принаймні, скоро відновиться моя венеріанська засмага. Приховати твій очманілий погляд. Раптом повторює злодій. На якусь мить Мієлі відчуває дезорієнтацію. У скронях пульсує приголомшливе відчуття дежавю. Клятий біолінг. Треба ж було так довіритися Полігріні, щоб тепер втрачати глуст. У хмарі Орта вона мешкала в Кото, видав банію кометі Крижаній печері, розміром завбільшки Спергонен разом із двома дюжинами інших людей. Але нічого схожого на постійне усвідомлення чужих думок та дій через квантову поповину не було. Більшість із них вона відфільтровує, однак то там, то тут просочуються чужорідні думки та емоції. Мілі струшує головою. Гаразд, починає вона. Пергонен каже, що нам доведеться скористатися дідівськими методами. Будемо прогулюватися містом, поки не... Вона звертається до порожнього місця. Злодій зник. Мілі знімає окуляри і розглядає їх, намагаючись відшукати якусь каверзу, витівки доповненої реальності, завдяки яким злодій висковзнув. Але це звичайнісінький пластик. Пергонен, куди він у біса подівся? Не знаю. Це в тебе біотичний зв'язок. У голосі корабля бринять нотки захоплення. сатана! яйця темного чоловіка. голосно лається Мілі. Він за це заплатить. На неї з подувом витріщається пара з дитиною, усі в білому однострої революціонерів. Мілі недоладно намагається подумки скомандувати інтерфейсові гостявого геволоту. Приватність. Тюдернацьке придушене відчуття дає зрозуміти, що тепер вона сама сприймається довколишніми як заглушка. Геволод. Ну, звичайно, я дурепа. У її пам'яті між локальними та екзоспогадами пролягає межа. Злодій надіслав їй співспогад декількох попередніх секунд їхньої розмови, а примітивний Геволод Мілі пропустив його. Не я розмовляла зі спогадом. У мить Мієлі охоплює пронизливе почуття відразу до себе. Воно нагадує їй смарт-коралову інфекцію, яку вона підхопила в дитинстві. Гострі шпичаки, що проростають із зубів, та боляче впиваються в ясна. Каргу тоді вилікував її піснею, але неможливо було втриматися і не мацати ті нарости язиком. Вона проковтує це почуття і зосереджується на сигналі біолінку. Без доступу до метакортексу працювати складно, але це видало б її шукачам. Тому Міелі фокусується лише на тій частині свідомості, що має зв'язок зі злодієм. Це нагадує спробу перепід'єднатися до фантомної кінцівки. Вона заплющує очі й концентрується. «Пані, смилуйтеся!» – поряд озивається грубий надривний голос. Навпроти стоїть голий чоловік, інтимні принади якого малюнчу зацензуровані сірим розмиттям геволоту. У нього бліда шкіра, немає волосся, навколо очей червона облямівка. І, здається, він постійно плаче. Єдиний предмет на його тілі – годинник. Товстий металевий брастет з кришталевим диском що звисає з його кислявої руки. Змилуйтеся, затягує він. Ви спустилися із зірок, проведете тут декілька чудових миттєвостей і повернетеся назад до щедро до безсмертя. Згляньтеся на нещасного, в якого майже не залишилося життя. Бо на мене чекає вимушена спокута гріхів, коли прийдуть і заберуть мою душу, кинуть її в пащу без словесної машини, де навіть викричати свій біль я не зможу. Усе гаразд? питає пергонен. Що там відбувається? Мілі намагається провернути той самий простий трюк з Геволотом, увімкнути повну приватність, виключити нав'яженого з її горизонту і навпаки. Але інтерфейс Геволоту інформує, що вона уклала контракт з іншим індивідом під гарантованим взаємним зовнішнім спостереженням строком на наступні 15 хвилин. Переді мною голий божевільний. Безпорадно відповідає вона кораблю. Я гадала, він утік. Якби я тільки міг вимолити у вас кілька нікчемних секунд, незначних краплин вашого часу, я б розкрив вам усі свої секрети. Я був графом при дворі короля. Саме так, шляхтичем. Не таким, як зараз, а володарем власного роботизованого палацу, де мені прислуговували мільйони вірних гоголів. А під час революції я бився під командуванням герцога Тарсійського. Ви маєте побачити справжній Марс, старий Марс. Я віддав вам усе, це лише за декілька секунд. По його довгому блідому обличчю течуть сльози. «Мені залишилося жити лічені дека секунди. Змилуйтеся!» З відбірною лайкою Міеллі зривається і йде геть від чоловіка. Аж раптом опиняється в епіцентрі тиші. Вона стоїть прямо посеред агори. Марсіани тут ходять ледь не на шпинках. Ніхто ні на кого не звертає уваги. Тому туристи, декілька схожих на світлячків-спритників, тонконогі зокополіморфи з ганімеду і ще хтось, які вивчали за допомогою левітаційних лінз зі смарт-матерії, викарбовані на монументі революції імена, як по команді відволікаються і втуплюються в мелі. Чоловік припадає до подолу її одягу. Лише одну хвилинку, бодай кілька секунд. За всі секрети старого Марса. Тепер, без захисту гивелуту, на Агорі він абсолютно голий. Утримавшись від того, щоб вирвати йому руки із суглоба, вона не сильно її відштовхує. Проте шаленис із пронизливим криком валиться на землю і, все ще чіпляючись за її одяг, продовжує стогнати. Раптом Мілі усвідомлює, що усі навколо дивляться на них, хоча помітити це неможливо. Гаразд, вона дістає кришталевий годинник, який обрала через схожість із ортянськими коштовностями. Десять хвилин. Позбутися тебе займе більше часу. Вона подумки звертається до годинника, і золота стрілка смикається. Жибрак різко зводиться на ноги і облизує губи. Благослови вас дух короля, пані!» – каже він. Незнайомець попередив, що ви вельми щедрі. Незнайомець? перепитує Емілі, вже знаючи відповідь наперед. Незнайомець у блокитних окулярах, нехай він буде благословенним. І вам, рясних благословень. Його обличчя перетинає хижа посмішка. Дозвольте попередити, повідомляє він діловитим тоном. На вашому місці я б зайняв за гори прямо зараз. Усі довкула, крім туристів, квапляться піти геть. Кров, вода, гадаю, ви розумієте. Він зривається з місця і, перебираючи ходими ногами, біжить гуляком подалі від агори. «Я закатую цього злодія», – гарчить Мілі. Кров і вода. Що це вбіся означає?» «На землі, – відповідає пергонен, – були такі риби, акули. Припускаю, що жебраки проглядають публічні потоки екзопам'яті, наприклад, за гор, де немає приватності, тому що, напевно, вони побачили, як ти пожертвувала час цьому. Замитя гора наповнюється тупотом безлічі босих ніг. Емілі опиняється перед наступом цілої армії жебраків. Я переслідую хлопчика Крізнато в проспекту. Він випереджає мене, спритно маневруючи серед лісу ніг. Його босі п'ятки мелькають, як голки фабрикатора. Я розштовхую людей ліктями, голосно вибачаюся і залишаю за собою розмитий слід сердитих сірих геволотів. Майже наздоганяє його біля зупинки павукебів, де проспект розгалуджується на сотні алей, що далі губляться в лабіринті. Він захоплено розглядає довгоногі машини, пишно оздоблені безкінні екіпажі, що чекають на пасажирів, згорнувши під себе латунні кінцівки. Прихований натовпом, я повільно підкрадаюся до нього. Його текстура чітко вирізняється на навколишньому тлі. Вона різкіша. Може, через це брудне його обличчі коричневе дрантя або глибокі каріочі, так не схожі на марсіанські, ще кілька метрів. Та він просто знущається з мене. Тільки но ну, я роблю ривок, як він хихикає. І просковзує по-під ногами таксі. Я завеликий для таких фінтів, тому мушу оминати екіпажі та пасажирів, що юрняться навколо них. Хлопчик – це я. Я пам'ятаю, як був ним. У вісні. Ці спогади, спресовані під вагою століть, наче крихкий метелик. Варто лише торкнутися, і він осипається. Спогади про пустелю, солдата і жінку в шатрі. Можливо, хлопчик існує тільки в моїй голові. Можливо, це якийсь конструкт, залишений колишнім мною. У будь-якому разі треба розібратися. Я вигукую його ім'я. Не Жан Лефламбер, а більш давнє. Частина мене рахує секунди до моменту, коли Міллі вибереться з моєї маленької пастки і виробить мене або відправить до пекла. Можливо, я маю лічені хвилини без настирливого наглядача, аби дізнатися, що хлопчина може мені сказати. Краєм ока я помічаю, як він шмигає алею та зникає в лабіринті. Я лаюся і продовжую бігти. Лабіринт – це район міста, де сходяться великі платформи та їхні компоненти, утворюючи простір, що складається із сотень рухомих фрагментів головоломки. Іноді це тимчасові підйоми, іноді звивісті провулки, які настільки плавно змінюють напрямок, поки ви йдете ними, що єдиний спосіб помітити це – звернути увагу на рух щодо горизонту. Мапи цього місця не існує, є тільки гіди-світлячки, за якими слідують відважні туристи. Я мчу крутим схилом по грубій бруківці, намагаючись продовжити свої кроки. Біганина на Марсі – це справжнє мистецтво, яке я досі не опанував. Коли вулиця різко повертає долу, після особливо високого стрибка я невдало приземлююся, проїхавши юзом кілька метрів. «З вами все гаразд? наді мною на балконі, перехалившись через поручень, стоїть жінка з газетою. «Нормально. Стогну я, знаючи, що тіло від соборності надане мені мілі. Просто так не зламати» але симульований біль від забитого куприка – все одно біль. Тут маленький хлопчик не пробігав. Маєте на увазі он того хлопчика? Малий пройди світ, менш ніж за сто метрів від мене, хапається за живіт від сміху. Я піднімаюся і біжу за ним. Мися далі заглиблюємось у лабіринт. Хлопчина завжди на крок попереду, завжди зникає за рогом, але ніколи по-справжньому не віддаляється. Просто біжить собі по бруківці, мармуру, смарт деревині. Ми її несемося через маленькі китайські майданчики з витягнутими буддійськими храмами, на фасадах яких спалахують червоні та золоті дракони, через базари одноденки, де пахне стравами із синтриби, повз групу воскресителів у чорних робах, зайнятих новонародженим смиренним. Ми пролітаємо наскрізь цілі вулиці. Квартал червоних ліхтарів, замилений геволотом, порожні вулиці, де неквапливі будівельники смиренні, більше заслонів з жовтими панцирями, друкують. Нові будинки пастельних кольорів, Збиті з пантелику гучним шумом та дивним водоростовим запахом цих величезних створінь. Я мало не гублю хлопчика, аж раптом бачу його на спині одного з велетнів. Він махає мені рукою і зістрибує. Ненадовго до нас пристає група паркрулерів, що прийняли наші перегони за нову міську гру. Це марсіанські хлопці та дівчата, одягнені в псевдокоролівські корсети, спідниці парасольки та оздоблені мережевим смарт-матерії. На пудрені перуки, які вміють ухилятися від перешкод, коли хлопчаки відскакують від стін і роблять карколомні сальто над дахами на своїх здоровенних роликах, що липнуть до будь-якої поверхні. Вони підбадьорюють мене криками, і на якусь мить у мене виникає бажання купити у когось із них колісну пару за дрібку часу, але майже втамований фантомний біль у дупі нагадує, що краще залишатися на своїх двох. Що секунди я чекаю на те, що моє тіло отот -от вимкнеться. З'явиться Мілі і піддасть мене тільки її відомому покаранню. Утім, я все одно хотів би при цьому бачити її обличчя. Коли ми добігаємо до старого парку роботів, я геть видихаюся. Падаю на коліно, хриплю, підзаливає мені очі, і я приклинаю той факт, що не можу перевизначити строго базові біологічні налаштування мого тіла. «Слухай», – кажу, – «будьмо розсудливими. Якщо ти частина мого мозку, то маєш бути розсудливим» хоча навряд чи я був розсудливим у його віці, як і в будь-якому іншому. Парк, здається, напрочу знайомим. Він як шматок старого королівства, що його місто підібрало і проковтнуло під час безкінечної подорожі марсіанською пустелею, а чудернацький міський метаболізм виніс його сюди. Це відкритий простір посеред лабіринту, захований всередині кластера високих синагог, що складається з п'ятиметрових чорних та білих мармурових плит, які утворюють квадратну сітку 10х10. Хтось посадив тут дерева і квіти. Зелений, червоний, білий і парпуровий кольори оточують акуратні монохромні кордони. Хлопчика ніде не видно. У мене обмаль часу. Леді зі шрамом скоро прийде за нами обома. І навряд чи вона буде в доброму гуморі. У кожному квадраті стоїть по гігантській машині. Середньовічні лицарі, самураї та легіонери в пишно оздоблених обладунках, в шоломах зі страхітливою шипастою зброєю. Побиті негодою пластини їхньої броні заіржавили, а деякі порожні шоломи перетворилися на квіткові горщики, з яких стирчать почки бегоній та блідих марсіанських троянд. Деякі з вояків ніби застигли посеред бою, а в мене перехоплює подих, бо, здається, вони уповільно рухаються. Щось мені підказує, що якби я тут залишився на довше, то помітив би, як вони розігрують повільну партію давно померлих гравців. Знову сміх, я обертаюся. Хлопчик звисає з руки червоного робота, який стоїть остороні від інших, і завмер, піднявши догори, схожий на косу клинок. Я роблю ривок, намагаючись схопити на хабу ведмежою хваткою, але за ними слід захолов. Удруге за ці перегони я падаю, цього разу на підстилку строянт. Затимувавши подих, я повільно перевертаюся. Шипи матують мій одяг та шкіру. «Маленький вилупку, кажу я, – «ти переміг». Яскравий промінь Фобоса, що проходить небосхилом що 8 годин, Падає на відкритий шолом робота. Усередині щось блищить. Щось срібне. Я зводжуся на ноги і починаю дертися вгору по обладунках робота. Принаймні це дається легко при марсіанській гравітації. Я длубаюся в брудному шоломі і знаходжу металевий предмет. Це годинник з важким срібним браслетом і латунним циферблатом. Стрілка застигла на нулі. Я швидко ховаю його до кишені, аби потім ретельно оглянути. Чую кроки і приймаю наполегливий запит геволоту. Ховатися я не збираюсь. «Що ж, Мєлі?» – кажу. «Я більше не тікатиму. Тільки не кидай мене до пекла, я здаюся». «До пекла?» – питає грубий голос. «Пекло – це інші». Спершись на граблі мене оглядає чоловік у синьому комбінезоні з простацьким постарілим обличчям і копицею сивого волосся. «Злаця тобі, не яблуня!» – раптом він супиться. «Або дай тобі, невже це ти?» «Хм, ми знайомі». «А ти хіба не польсернін?»